de la pegatina, vamos a escuchar esa rola que me está pidiendo Càpsules musicals amb Rafael Corbí, parlem de Charango. Doncs sí, parlant de Charango, tot i que començant amb una cançó que és de la pegatina Ja sabreu per què més tard amb el nostre mini-esfai. Txarango és un grup de música catalana format a Barcelona l'any 2010, una formació excepcional formada per components originaris del Ripollès, de Sant Joan de les Abadesses. La banda està integrada per en Algui Miquel, actualment a la veu, en Sergi Carbonell, quipi al piano, Joaquim Canals, a bateria, Àlex Pujols, al baix, Pau Puig, a la percussió, Ivan López, del saxo, Jordi Bernol, a la trompeta, Pau Castilví, a la guitarra i en Joan Palà, a la percussió. La seva és una proposta de fusió musical, amb el rigui com eix vertebral, que també veu del dub, el latín, la música llatina, el pop i barreja rimes jamaicans, rock i sonoritats llatines, el grup s'endinsa -se amb un imaginari vinculat al món del circ i del clown. Lel·l, lel·l, lel·l, lel·l, lel·l. Aquesta cançó que escoltem va ser la seva primera participació al costat de la pegatina, amb el disc de debut, posant la veu, al primer senzill anomenat Penjat. Això era l'any 2007 hor Charango es coneixia com Charango And Gui a la O. va ser el primer dels eh, temes que van participar-hi aquests eh, tres protagonistes del primer trio de la formació amb el G Miquel, amb Mark Lazar, Tito i en Sergi Carbonell. El 2010 varen decidir tornar-hi després d'haver trencat eh, aquest eh, Estil de música i d'haver deixat, doncs, la formació. Xerango va desaparèixer en Dièrasi i el 2010 van donar per tancada l'etapa amb ball fort que l'alguent i hobby and hippie deixen, deixen treballar amb el que s'ha de ser el nou projecte musical del trio, tenint clar que seria bastant diferent a la música que fins aleshores també havien fet, donant un altre protagonisme a un imaginari propi i a les lletres, abans d'abordar l'apartat musical. Xerango dona les, les seves primeres passes amb en Alguer Miquel, en Marcel Lázara, en Sergi Carbonell, en Joaquim Canals i l'Àlex Pujols. La seva carta de presentació és un senzill Welcome to Clownia, enregistrat a Camp Ardalé al Taradell i format per dos temes, Nits en Sarango i Bola. el més calent i va ser un èxit sobretot a través d'internet amb més de 100.000 reproduccions al seu web 100.000 més al YouTube i també eh, més de 25.000 a MySpace Aquesta Nits amb Charango va ser una cançó que també va triomfar igualment que aquest en Bola El gener del 2012 Charango fitxa per l'agència Èxits Produccions i Management i torna als estudis per gravar el seu àlbum de debut, Benvinguts al Llarg Viatge un àlbum excepcional que també podem escoltar amb aquest mini espai Llarg Viatge en llarg viatge Un album que es va publicar el dia 16 de febrer de 2012 de manera gratuïta en la seva web. El grup va triar la festivitat en Talcarnes Toltes una festivitat consagrada a la diversió. No. No Una gira magnífica anomenada així, va millors al llarg viatge, més de 50 dates emparades a la majoria de les comarques catalanes i a festivals com l'Insomnia, Acampada Jove, Garrinada d'Argentona, Altaveu de Sant Boi de Llobregat, La Festa per la Llibertat i molts d'altres. Cal destacar, entre d'altres, també la publicació d'aquell Somriu, algun que vam veure el llum l'any 2014, concretament el 18 de març i que també va ser un extraordinari treball discogràfic a càrrec d'aquesta formació. Som tot allò que vindrà Mil desitjos a la lluna. A la lluna Som com la que va ser calmada, però mai no va En aquest cas, l'album va ser publicat pel segell català D'ishmedi i produït per David en Rosell. El primer senzill d'aquell album va ser una cançó realment magnífica anomenada Música en de carrer, un dels èxits de la música en català d'aleshores. soc vasto arrandat un sempre pun per robar. Al dia 14 de març de 2017 es va publicar a YouTube Una lluna a l'aigua, el primer senzill en de l'àlbum El cor de la terra. Durant tota la setmana del 20 al 26 de març es penjam en cada dia dues cançons a les 7 del matí i a les 7 de vespre. Finalment, el diumenge dia 26 de març es va publicar el disca sencer a la web oficial del grup, amb la possibilitat de descarregar-lo lliurement, seguint la tònica dels altres àlbums. Una publicació magnífica amb cançons realment precioses, com aquest Una lluna a l'aigua, que ara mateix també escoltarem a través del nostre espai. Valla com una lluna, Avui hem volgut repassar la música de xerango a través del nostre espai i portar-vos una mica de la seva companyia i el seu gran esperit de diversió, d'alegria de viure dins el panorama de la música en català. Una lluna a l'aigua Que sona Xarango presente Des de Catalunya el món sencer Balla balla